Molt neguitós per, la, per aquesta nit que vindran els Reis? Sí, molt. I has demanat moltes coses? Moltes. Digue'ns algun exemple. Mm, a veure... Mm, un, un joc per a DS. Un joc per a la DS. I joguines així, més de ninus o coses? O cotxes? No sé. No, tot tot així. Un microscopi, un microscopi. Uau, un microscopi! Que t'agrada molt la ciència? Sí. I t'has portat bé? Sí. Bueno, doncs espero que et portin molts, tot el que has demanat i que recollís molts carmelos. D'acord. Que esteu esperant aquí als Reis a que vinguin, no? Amb els fanalets? Sí. Què els heu fet vosaltres? Sí. I que, com l'has fet? Um, eh, amb... Okay, ...pociler. Yeah. Amb fusta i paper? Sí. Molt bé. I has demanat moltes coses pels Reis? Sí. Què has demanat? Eh, la camiseta del Barça número 10, nom Judit, eh, la, la moto de Nenuco, la, la botiga de Nenuco, eh, una caixa de colors... Eh... Moltes coses, eh? I, i t'has portat bé perquè t'ho portin tot? No. No? <laughs> Què demanes? Per Reis, Demano un joc per la Nintendo, un estoig, una bici, també demano un Lego, un purler de 500 o 1.000 peces i... i molta salut per tothom. Oh, que maco, ets la primera persona que, desit... que demana coses pels altres també, ets molt altruista, eh? I t'has portat bé perquè t'ho portin tot? Bastant bé amb la meva germana. Ah, molt bé. Això de portar-se bé amb els germans suma molts punts, eh? I fa molta estona que t'esperes aquí? Cim minuts. Vale, bueno, doncs que gaudeixis molt la cavalcada i que et portin tot el que demanis. Gràcies. A veure, doncs, què us demaneu pels Reis? Diu-me una cosa cadun, si no, no hi haurà temps per tots. Jo, una bateria. Una, una guitarra de rock and roll. I jo, i jo un bebè. No ho sé encara. No saps? Un top a la vida que va de fer en el congelador. Una tronada de bebès. Uala, quantes coses! Una Nintendo. Uala, quantes coses, eh? I us heu portat bé tots perquè us ho portin? Sí! I esteu esperant fa molta estona aquí? Sí! I esteu preparats per recollir els carmels? Sí! Doncs ara de cridar ben fort perquè vinguin els Reis, vale? Sí. Reis! Moltes gràcies! Bravo. Què us heu demanat per Reis? Doncs jo, un portàtil, bastantes coses electròniques, de tipus jocs d'algunes consoles i un còmic. Gasi lo no mateix que ells. Bueno, sou nois de tecnologies, eh? Sí. I us heu portat bé perquè us ho portin? Sí, sobretot aquests dies. Clar, quan arriba i al final és quan us porteu bé. Durant l'any s'olida, oi? Sí, però em fa part aquests últims dies fer feines i això. Ja, sempre passa això. I fa molta estona que us espereu aquí? No, fa 10 minuts. I sempre veniu, cada any? Sí, però aquest, aquest any ja el passat no hem fet fanalets ni coses així. Perquè ja sou grans, no? Sí. Però recolliu caramels igual, seguríssim. Sí. Molts, sí. Molts caramels. I després us el mengeu tots de cop o poc a poc? Ens els guardem a les butxaques i molts acaben a la paperera. Sou sincers, eh? Bé, bé. Bueno, doncs, res, que vagi molt bé la cavalcada i que el que està nit us porti moltes coses. Gràcies, moltes gràcies.